Bismillah rrahman rrahim Alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu wa salamu ala rasulna Muhammedin Wa ala alihi wa ashabih Wa men tabi'ahum bi ihsan ila jomiddin Allah në madhruar e falëndarojmë Dhe vëtëm pritindim dhe falë e kërkojmë Në salavdata dhe bëkimët Allah Qofri bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Bi familëtim, bi shokët dhe gjithatat që indikin ketruk dhirindin në fundë të kësajbote Tëndruar lëzër në takimet e kaluara në gjithë takim kemi marë nga një pjesë të një hadithi që e kemi këndrua shumë të rëndësishëm dhe dëbëshëm për neve kujdirguar i sërë Allahu al-Sërën në ka përmen kërjesore që në duhen jetë në kësaj bote neve në duhen këtë dunja të dim se qëfar në rëzikon e që të ruhen nga këto rëzike në këtë rëzikë Në evinaduën këtë dunja të dimë se ku është përfitimi jonë dhe ku është dobija. Pastaj si njerës gabojmë. Nuk ka njerë që nuk gabonë. Andaj kemi nevoj për me ditë se si mu upastru nga mëkatët dhe si mu upastru nga vestë të këshia. Dhe në anën tjetër kemi nevoj me ditë se si mu ungritë, mu bo vashnimesh më, më të mirë, më të dëbëshëm edhe më të dashëm të këzotë i gjellë dhe gjellë një hu. Këto katër e plëcu njëtë një njerit për të katër në ka folë pe për gamberi sallallahu alesallam dhe se celes ja ka dhenë nga, nga tri pik ande kemi folë për atë që të rrezikan dhe kemi dhenë se janë tri gjera kryesore që e rrezikuj njëren pasë të kemi kaluar të ato që i bënë dobinje dhe i duhet njët në një kësaj votë dhe në takim në fund kemi folë se si ka mundësi një besimtarë Me i shli më i shlimë mkatat së ti. Do të thot më u pastru, edhe nga mkatat, edhe nga thëmetat, edhe nga vështitë e këtyre rrugëve. Drejtohet me linë Allah xhën leuala do të vazhdojmë me pjesën e fundit të këtij hadithi, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë emme derajat, asoj përkat drejgjeve që të ngritin tek Zot xhën leuala, të bëjnë më të plot, të bëjnë më të përkryer, të bëjnë më dashur tek Zot xhën leuala e këto tre cilëtat janë ka thon it'amut'am we ifsha'us salam us salatu bil leil wal nas niyam këto tre janë të cilat ngrihen ngriti njërin tek Zoti Gjallëxhallahu e padyshim se sikur edhe ato të para edhe këto janë shumë të rëndësishme për neja cila është e para që ngrit njërin tek Zoti Gjallëxhallahu çfarë e bën njëri tek Zoti i Madh çfarë e bën njëri te Allahu të ngritë Farë bëni njeri që të fiton dashurin dhe knasin e Allah Gjellewala E para ka thënë pejgamberi sallallahu azim i t'amu t'amu Qëka është kja para? është me i dhen buk të tjereve me i shtru buk njerëzve është është nga vlerat e mëdha në islam sa që pejgamberi sallallahu azim e ka konseru nga vepër që e ngrit i njerën lalt me i dhen buk ushim atyra të cilave i ka përmendur Zoti Gjallëualla në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam hadithat e kramësik kush janë këta në shumë ajete në Kur'an dhe në shumë hadithe të pejgamberit aleyhi sallatu wassalam është përmend vlera e madhe e dhënjes së ushqimit dhe ne si popull e kemi pas ende kemi po është zbejë jo si për para do dhe të thotë dhënje ushqimit me ështru sofrë për, për musafire, për fukare, për t'afër, ku njerëzit për kundër nështë të rëthana vëtështire ekonomike ka në qenë më bujarë se sëtë. O të ushqimin të kallurën ka qenë më i kufizuar, ka qenë mundësit më të kufizuara, o me gjithatë, bujaria ka qenë e po kufizume, ka qenë e madhe. Sëtë, jenë rritë mundësitë ekonomike, lej-lej ushqimi kemi në sofrë, mirë pa për rëthë sofrës apo një vetë e kështu më radhëfën. Rëndaj, është më rëndësi që ne me i u këthuj të rëditave tona, të të të burojnë nga mësimët e festonë, nga urzimët e Muhammedit, sallallahu aleyhi wasallem. Allahu qëllëvarë në një jetë kuranurë të ndërën e zërën, fletë për disa pejgamberë, që kani për pejgamberë, të cilët i kanftu për krasë edhe fëtimit edhe mësimit u kanë dhënë buk njerëzve dhe kër u kanë dhënë buk njerëzve këta burrat mirë këta njerës mirë të dashët dhe këtë gjellë e oale kanë thënë inëma në të imukum lë vajhilla la në rido minkum gjezaen wala shukura inëna në khafu minë Rabbina jëumen abusën këm të rira Allah gjellë e oale a thëtë për ta njerëz se këta kër u kanë jepë buk njerëzve kër u kanë shru buk njerëzve Kanë thënë, in nëma në të imu kum li vëgjhilla. Këtë bëmirsij, bë, këtë mikpritje, ne po e bëjmë veç për hatër të zotit. Për hitë Allahot. Qka i pjenë kja? Se Allahu e dënë kjitë punë shumë, e na për me arritë knacinë, Allahot e bëjmë kjitë punë. Asë nuk e bëjmë me në livdu, asë me në e këthy, asë me në e përmenë, këto nuk në interesojë. Në të imë u kumë li vajhilla Në u japim bëk juve U japim u shim juve Për hirtë Allah Gjellaluhu Aj e dënë këtë punë E nësi besimtarë Gjdo punë që e dënë Zotë Gjellaluhu Në vrapunë e pasaj Nga si nga të interesu me arritë kënë Në Zotë Gjellaluhu Andaj një për këtë e bëjmë Dhe krasaj Nuk guzuj me bondryshe Pas për hirtë Allah Gjellaluhu Nuk guzuj me bondryshe Pas duke shtru buka duke qen bamirës pse pse zgudhyem kontrishen in na xafum min rabbina ngas na ken afrik pe zot e xallahu ala dit ku dënimi ka me koni dhëmshum e allahu çka thot fa wakahumu allahu sharra zalika al yawm wa jazahum nadrata wa surura e allahu xallahu ala për shkak se shikoni këndërozën për shkak se ishin të mirë Për shkak se ishin bujar, shtronin buk për tërët. Allahu thot, për shkak të kësaj i karuajt Allahu nga dënimi i botës së tyre. Dhe vetë që i karuajt, por u ka ndriçuar fytyrat me disponim edhe shkëlqim. Pse? Gatyshë e ka disponuar ainë këtë botë dikon e ka disponuar Allahu naherat. Që të ka zërit diku fytyrën dunja, ja ka zitur Allahu fytyrën naherat. Ç'është pouna me Zotin. Çysh të bësh Allahu xhallahu wala ta'a. Ti i mundikujt Allahu ti mundi. Ti i çel udh dikujt, ti çel Allahu udh ty. Ti i jap dikujt, Allahu ti jap ty. Ti e gzon dikon, Allahu të gzon ty. Ç'është kë punë me Zotin? Andaj çysh ti i çaf, dhe është mirë këtë rregull me majt mend, niyet kurmës me haru. Çysh ti i çaf me kur Zoti me ty, ti bën me të tjerë. Ç'është kë rregull? Çysh ti jesh me tjeret, të tjerët, çfarë është kë Zotin me ty? Nëse nëse dikush ka llogari, mos më i pas punë mirë me Zotin, punë dhe ti pesh punën e tjerë. Ai që nuk ka nevojë për ndihmën e Allahut, mos i mund të tjerëve. Ai që nuk ka nevojë për mëfaljen e Zotit, mos i fal të tjerë. Qyrtush, a makinevoj, atëra kjo është rruga e sigurt. Prandaj Allah xhallahu lehola thot, fa wa qahumullahu sharra zalika al-yawm. Për shkak të kësaj vepë të mirë Zotë i gjellë leuale i karujt, i kambrujt nga E keqja A ditë ka shumë këshia Ka shumë shere dhe dhe gjukimet Ka shumë vështërsi, ka shumë probleme Ka shumë garkesa Ga gjitha këto siguruhet dhe mbruhet Besimtari me qka Pa dyshi me besim, me namaz Pa njëndrë ato që janë të rëndësish Me shumë është edhe Kjo që Allah përpëran këtë sura Në të imu kumë, na këna dhëm bukë Andaj Përgjemberi sallallahu alaihi dhe sallam një ditë ju ka thon ashabëve të tij, shoqëve të ti tij për bukuritë e xhenetit. Edhe krahasoj ju ka përmend, do dhoma të mëdha, ja pallate sot bukra janë në uni aty, u shprovoku shumë nga ky përshkrim magjnitës e i ka thon, <clears throat> limen hiya ya ja, rasulullah. E kujt i takojnë këto se Këgja, këgja, shpërlimi mirë, këtë këtë këtë Kujtë jabë, zotë i këto Ka thënë pejgamberi, së alë sëllim I ka përmanë, këto që përflazën e përto Limën e tabel kelam O e të amet taam O e fshët selam O salla bileli O e nësën i jam I takojmë këto shpërlimi me kujt A ti cili Fletë bot Fletë mirë Jabë bukë Përhap selam Edhe falët natën e njështë në gjëmë gjithashtot, pegamberi sallallahu sallam po sa ka ardhë medine Doan, medine si ka ardhë të ndërnazër fjallimi par që e ka bërë para njerëzë ka ardhë në sinë e vedë ju ka thunë, ej ju hennas ojo njerëzë ju që njim lidhë me mdëgju mu atë imu taam jep një buk me zveti, dimoni që ka porësie parë pse? nga se kjo është shaj shaj E besimet. Kjo është e kuptimit të drejtë fesë, jo kopracia, jo juk dështrëngimi, jo egoizmi, jo individualizmi, to skanbojmë besimin. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ndrozoftë ndon të ushim me njerëz, u ndihmon të njerëzve. Ë kështu e kuptuan edhe shoqët e tij. Prandaj Abdullah ibn Umari radhiyallahu ta'ala Abdullah ibn Umari, djali i Umari ibn Khattabit, të dytë shoktë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, babë dhe bir. Ibn Umari nuk ulej në sofër kurvat. Ose antort familjes bashk, e ka bërë çet të hungë bashk. Që se Allahu xhallahu na ka mësuar të më hungë bashk, që se në bashkallë ka bërë çet. Ka rrahmet, ka dobitë sime, ama haç kaptas, haç kush për vetin. S'uaj bërë çet kështu. Normal do të ka njëri është ndodhtim, vonohet në punë, ose ne presim ndonjë natë të shtëpisë, ka diçka tjetër. Mirë, po duhet më poshtë një organizim familjar në kocë caktuar kur po ha në drekën, kur po në kafshë bashkë shumë më hor. Ka se e kur s'ka shumë ja çellu kur ka një familjar që u konzon dikun, kanë dalin rrugë dikun, kanë djonit, kanë tani kap në vetë sa. Kush do le të vien ama vet në kohë. Ka se s'ndijnë vet në hor e kur të do me dikën, shiko bujëria e besimtarit. Ë ka ditë çka ka dit, vlera me dhon buk, çka ka vlera edhe me dhon ujë. Që sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend se kur e kanë pyetur për të vdekurit, i ka thënë baba diku vjen diku zhvet, xhogh e çka ndo vër për babën. Ja pse doqni më fukarava për ta. E shkon se vopja ti atje atje, bë doa për të, lutu për të. E ka thonë pejgamberi s'o salem njënët për me i i qu sëvapë drejt për drejt dek një ti atje që shku më botën u dek më aj pun të mirë asë në bënaj ati u kam shilë të torja mirë për në qëfë se kalon djalë ma zveti vajzë ma zveti kalon vla ma zveti të mirë e a i amon fletorën qëllë s'lelëm i mshilë fletorja pëse a i pikësaj dunja i qenë atje sëvapë e që ishë e kam pitë pejgamberi Më vjen çka po vjen ty çka s'po vjen. Do të më ngut çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kanë pyetur jasura çka ka von japni sadak. Ka sadoka më e mirë është uji me çkepaftë. Andaj kanë ditë për para, ka cil kru për shpirt filonit, apo me pi një njerëz ujiën tonë me shpik, me pi حيواناتي ujiën tonë që kanë ditse, dhënia e ujit është padyshim më se votmat. Andaj për para i kanë pas dorën e bajgim martuojse se sot që kanë kan ditë edhe për zgjalli më respektu, po edhe për, për zgjakti më respektu si kanë haruar ato raporte. Prandaj të ndërnosë këtu në ato mësime praktike që na mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çysh dikush tek Allahu ngritet, çysh dikush tek Allahu xhallahu leuala shpërblet, çysh dikush tek Allahu xhallahu bëhet i kënaqur, më i mirë tek Zoti xhallahu se çka thënë çysh at i mutam. Prandaj tash edhe Ramazani, alhamdulillah, tradita e mira moshir për iftar, mirë po, duhet të pasni kujdes, mos më bë mosraf. Mos pe bush për dorëm. Ushqimi për njizet vet e niftar veç për 50 vet. Apo, në më thonë, nga ere synis në gjithë, e pisë unë të këqyrë se kujtenë. Ja, mirë është me enderu Musafirin. Mirë është me enderu me ushqimë të mirë. Mirë është po, me, me sasi të mjaftushme. Jo, pas të i fatkesit më gjutë ushqimin e për, për kantat bërlogët e me po, gati qdo dit, ndë është ta bukt, hudrë, bërlag, e ushqimë bërlag. A është kjo moral ed Mor dikush me i pa po bërllogjet tona, thon këta kush e çfarë fekan. Amëna se muslimanim s'i shkan me bëj përllogun në akşi. Mos hasëm tirat atë. Ataj, famtori, bërllog gjunjë ka për bërllog. Ushimin han sot mund nuk hanë, sushkan, e han si shkan, e paketon, e paston, ç'a dikut e Allah. Tevun ka, ndoshta edhe baktia han, ama mos e gjujim përllog. Nga se ka bereqet, ka ajel bereqet i Zotit e Gjallëor, nëmit e nukutut. Osmeru nimetin para më ndani të ndrozur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka mësu ka thonë, nëse dikujt ka fshata në tokë bien, duhongë bien ka fshata bukës. Ka patat. Fshije dhe ha, mos ia lej shajtanin. Nik ka fshat. Ereni kësë buk me gjithë vëllaq. Para mëna, nik ka fshat mos e mëtron tok. Ha është bërë çat. Andaj mos mbyesh vet, dojë me dikën. Kësu na ka mësu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Me qend falendëruas, me qend kujdes çop për begatit që Allah gjatë lona jap. Rëndaj, ajë që dënë Allahu me ngrit, ajë që dënë Allahu gjellë në ola me edasht, ajë e ka dhirë në qelë. Ose në shpit vetë, ose duke dërgë, që është i ka mundësi taj? E rëndësish ma është, mos e ndaj nga jetë a jote këtë porësi. E të imut të amë, shtra një bukë, jep një bukë njerëzve, ja ushtënë Allahu përreqetën. Njëherë të ndërnëzër, fëdhal i bëni jadë ju konë njerë i devasëm, ju kon edhe i ka prit dhe musafirë të shpija vetë i ka prit dhe musafirë edhe i ka prit mire ju ka donë buk me hongërë ju ka bon muhabete kër u ardhë okte të medalë forë të kanë falemiru Allahot në ruft, Allahot shpobleft Allahot dhe orë bërre qërë, na ke pritë na ke nderuë, shumë faleminerit e që e ka donë fudha libni adikon Allahot ju shpobleft juve Allahot në ruft juve, ju mu këse? Se ju e keni honger çat hise çallove ka ca këtu. S'ka so ku jam, e ja ju vje ku. E ju e keni honger hisën tone e du ke ngren ju hisën e juaj ma kanë lënë musave apo ti komëra juva. A ndaj falërim të ta kon juve jo mu. Si ka çfarë kuptimi i rëndësishëm? Andaj të rrezoll vallahi dije. Çat buk që ja shtron dikujt kur kurse han bukën tone. Ça ju punisje aty? Risketi kaq Allah te ti. Ço këto që të të të. pun? E ka thju Allah te ti. Çat hise që e ke fitu pak më shumë e ke dhon O kup për shkak se është diku tjetër. Ta kam thosur Allahu timë morr. Vetë ka dosh ti më morr se vop, se ka mujt Allahu timë ja qiu. Në bërdet, jo për mes teje. Po të ka ndëruar Allahu xhellahu ala që duke e prit musafirën duke e ndërua musafirën, edhe ti më morr se vop, edhe e më mush barkun. Të dy të mirë ato. Prandaj kështu i kam kuptuar përpara këto sane. Prandaj ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam at'imut taam. Ja në buk, doni bujar, mh, fukarave, yetimve, njëzët braktisun, vjetërve, familiarve, e kështë të mëralë. Gjitha këtu e në mundësi që besimtari i ka për me vo të mira në këdritim. E e dyta që në ngritë e ka Allahu Gjellë Gjellalu, e dyta, në thamë, të rianë, e para, jepë një bukë. E e dyta që në ngritë e ka Allahu Gjellalu, dhe rajjatë, të ngritë, dhe regjë, dhe regjë të këzëtë Gjellalu, Allahu e dinë sa të ngritë, Zotë Gjellalu, Vesh më vjen siand po duam i vonë të drejtat. Mos me me kuptuar për çfarë na spokosim për drejja, shkoll aty te xhamia, një shkollë dy çdo të pak ka dhësa ndenikanya. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për drejtë e xhenetit. Një xhenet ka preqë dit Allahu xhallahu ala 100 drejja. Për ata që munduon e përpjekën, po për të bofu lazim edhe luftoi për hir zotit në çndrejë paramëna mes drejgjes të postë datë nat sa mes tokës së qytetit paramëna e kur thamë Allahu të ngrit drejgje un spo të ngrit për katë të porcën e katë dytë jo kështupton jo te Allahs kokës drejgje me kat drejgje minimumi domethënë nëse ti po zvani qytet tu do mbuk Allahu me drejgje domethënë edhe një pesë herë sa ka mes jetës të tokës Ano kush kanë dalë? Meni buk. Meni meni meni meni uji. Meni falmirsi. Antaj nuk duhet besojtuar me me me koni pa vëmendshëm i utun për ball. Për ball ty në mirësive që na i ka mëshuar Zoti Gjergjë Laluhut. Ani këtu janë drejtë. E hala, e hala i dërguar atë çka halon ngrit, çka hala, hala po të drejëna. Ka thonë dyta, efshu selam. Selam, përshëndetje. Selam aleikum. Nëse selamit të ndërëzër, i komë thonë disara Nuk është thjeshtë shprejhje në gjuhë në arabe Dikushtë pësa arabe shë në përshëndit, pësa jo shqip Aja, formulimin e konë në gjuhë në arabe se është me konë me një gjuhë Me një gjuhë dështë me konë Mirë, për së është beqë problemë në gjuha Për mbajtja Esselam është emni Allahut Allahut gjithë në ura e thadë në surën i lë hasërë huë allahu ledhi la ilaha illahu el melikul kudusus salam ajë allahu është i cili nuk meriton të adhrujt asë kush posti el melik ajë është sundus kejtë që ka ka është ndorëti el melikul -kudus, el kudus i pasën nga gjithë do e med s'koth meta e treta es salam në kurana ka përmënë se emni tjështë es salam pastaj në kurana ka përmënë se emni tjështë es salam jennieti e kamin daru salam. Po në kështij është përshëndetje mirzita mirroma. O shumë më e madhe. Për këtë arsye na nuk kalojmë tjetër përshëndetje para kësaj. Selam aleikum bora, mirroma u lot, skogale tani, çysh dush. Po selam aleikum po shkak se është më e madhe se përshëndetje, është më e madhe se me ku një gjunë arabe, është më e madhe se me ku një gjuhë që se kupton, s'kam rëndsi. Era vërtetësh për bota e saj. Në këtë asuje, ka arë shumë hadithë që flasin për vlerën e selamit. Me dhonë, selamu alaikum. Bille ka thonë, pegamë e zëmë, kërë shtëtë, selamu alaikum, dhe të sevapë, selamu alaikum wa rahmetullah, njëzve të sevapë, selamu alaikum wa rahmetullah ve barakatuh, tërëdhët sevapë, tërëdhët sevapë, sevapë asë tërëdhët sekonda, kësi të rekti e kërë kërë së më në labën, e një sevapë, sa sevap Nuk ka mund si. Na du të shumik, du të shumik krasu, mi kalkulusenet apo. Qështu du të mi kalkulusenet? Nëse të të pejkambiri, sallallahu asallam, a sallam, es-salamu alaikum dhe shpërblime. Ose mi jakëthu, alaikum salam dhe jetë. I thush, alaikum salam wa rahmatullahi, nizetet edhe të thih, alaikum salam wa rahmatullahi barakatuh, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t që është bunën me në gjithë serapën, na nuk e dimë funin, beqë s'paku, më mënu ka pak me e kuptu, që kaj bjenë, serapë fjalla. Se kaj fjallë, e ki serapë, dikurës po, dhe, sevap, jo, dhe kur, e serapë. Po, a di në që ka serapë e, e në në që manë serapën, a ka di në që ka serapë i murë serapë. Kush ke qaj që murë serapë, vëllë, të shumë i përna cili ke qaj. Kurë, kurë së murë serapë? Njeze se dinë që ka serapë e, Po të një sevapë Allah me të pranuti i në salamet e Allah përta Një sevapë e të epa, jë dhe, një Allah me të epë, që shkove, jetës në gjennet Përgëmbiri sallin e Allah më ka dhonë Një dit, kam pruni pasunit të përgëmbiri sallin e Allah salli. Njëmi pasunit hukone, kurura e një mrejt jema, estelisun të i qatjemo Me ari, me, me, me, me gurë që mu shumë Edhë një pjashabëve E ka kokon Shumë e burë, kokë e rësura la Gjush E ka, ka pëllqy i farta e e farta, kurora Përgameshën ka hon Kurjo së shkja pëtër Ka honë faculetat Faculetat që i më njëri Faculetat e sad i bënë muadit në gjenet Sad i bënë në shukë përgameshën Parënë ka honë një faculet e ti në gjenet është ma eshtrejt se këtë dunja e me të dhona pëtër P çfarë ka thënë pega mësonë, na kanë bërë të besu, çonai çata që i këndon Muhammed Resulullah më besu. Apo paramë në ifasulet e më shumë? E domethënë në sevap, në kuf, në ifasulet në kuf në sevap. E bjël sonja çat lapsin sa parë bunitov. Ma e mirë se dunya çka kon ton. A e din dikush sa so kushton këtë dunya? Po ne munem, nuk mundem të përcaktu sa so kushton veç çka duket mi tok, e çka kon në tok sa so pason një arsht. Andaj Se vopësh punë të madhe, mos e ndonçmë se vopën. Prandaj po llogë të kemi thua, "Selam alejkum, dhjetë iki për amana." Andaj, këtu do si të, rekti. të rekti i më poshtë po ju bëjmë nga sot është e shkurt. Ne ndonë kë dyrë me botë tregti. Tregti çfarë koti me se vopë, mërsat mundësh fitosat mundësh ki më don. E Allahu thot, "Rubiam, xheneti është mall jam. Me çavëblein ti çet se vopët." Me çetaveblej. Ai thot pas këball, "Kë në xhenet." Amë shku me durr në xhepa që kjo gjënitje me qka, ko menu që, s'ka ko menu, për. përsta ka tonë pegamber zëmë, nga i këtë mësime, nga i këtë porësi dhe punës e pasyjne, të ndaj, efshu selam, përhap një selam, selam është, kur thu dikujt selam, mund është më shku një liber, qka i dëshrën të dikujt me fjallin selam, të gjua rabo të gjua pasën, me një fjall, një qënë shprejhen në të jenë, Por thallaja ka përzgjedh me kundjua Kur'anit, nuk ka bosh e rastëshme. Assalamu alaikum. Kur thosht dikujt assalamu alaikum, na e përktheim paqë Allah të qof mbi ty. Nëse kjo është përthim shpejt, i shpejtë, i shkurtë, ju lutem më përthyeni ta më kuptoj. A më është keq përthimi që kë? Ke... Jo, mëre çfarë. Përthimi e selam është Allahu të rujt, se ai është e selam. Allahu dorë selam atë çka është ti, ty e familjes tonë. Pimeje ki gjithë poqë dhe selam Shërpimeje s'ki me po E selamu aliku Allah u qoftë në daru selam Në shpitë selamet atje ku Në gjennet Ta mundësoftë Allah me jetu Në dunja rati në ratien selamet E tjera, e tjera që mundi përman Me një përshëndetje Hajtë ma gjoj një përshëndetje Në qëfar dë gjua që keqë të i ka Përfri me në kuptimin e saj Fështirë është të përsa E mështemi me, me thonë edhe Rahmetullah so qoha rahmeti allah kuptime e berakatu bereceti allah te begatia ti qun me tyje kuptime kuptime kuptime prandaj ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon muhamedi alaihi salatu wasalam la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tuhabbu nukin me injnat pa besu pa besu zotin ku me te mesku me besu në lanë gjellegjera luë, nga se gjennetja është shpërblimi i Allahut e Allah u japë këtë shpërblema ati që ka besu në lanë, shumë është e lejëkshme dhe arsishme këpun ka thonë pegamber sëmë nuk mundi me shku në gjennet pa, pa besu zotë në zotën gjellegjera që shduat pa nuk mundi me besu drejt o vlasni, shikoj që ka thonë pegamber sëmë nuk mundi me besu drejt pa u dashme zvete s'ka i malë me urretja e ka thonë pegamberi E la edullukum alashejn, idha thaaltumut e habeptum A dhenim ju mësu për diqka të të cënë qofë se e bani Ju shtohet dashnje me zveti Duhuni me zveti Qëka me pona e ja, Resulullah? Efshus selame bejnëkum Japni selam sama shumë Selam aleikum, selam aleikum Ne e shtohet dashnje me zveti Andaj me selam Allah unë në ngrit Ka vjërt madhe Andaj me selam Hinë tuj selam aleikum Kur delë tuj selam aleikum Eshe dikon tuj selam aleikum s'koma Shpërblimër kjo të Allah se vapë, dashnime zveti, lërgimi u rejtjes, i gjelëzis, e shumë mira. Plus për shka po flasim, Allah hu të ngritë në deregje, a ka ma mirë se ka që. Dhe e treta që ka thënë pejgamberi sasërën, që të ngritë e ka Allah gjelë le ola, ku ashtë afru, s'kemi shumë veç me përmenë, ka thënë pejgamberi sasërën, nën falë natën kër njës lejnë, a ta e në ropë të posg Aj që e prish gjumin për hatër Zotë i Gjellë Gjellu Aj që i përgjigjit Thire sa Allahut Nga se pejgamberi sallallazm ka përmen Se në pjesën e tretë natës Në do të pjesën e fundit natës Para, para, para, para një msakot Gjësore Një orë Sa të ka mund si njëri Allahut Gjellewala i thretë rëpë të tithët A rëpë të mi A ka dikush që më lutët Se du mi a plëcu dëshiren Du mi a plëcu kërkesën Një është fle O, ropë të mi, a ka dikur që do me kërku fali, se tashja fali me njerë, njerës flajnë, e ka dë ropë që i janë qu, qu, para sabat pak, e qu i ndurët, e bo i nduar, fali ndurët e qate, bu një stikëfarë, stakë fërla, stakë këtë flajnë, e ajë që është i zgjurët, kër njerës flajnë, ajë që është i këndelër dhe i vëmendëshmë, kër njerës jënë të habitën, çai është i sinqert me Allahun xhelahu ala se më kujtu Allahun vetë kur je përshëmull në mes në 100 vedve apo më kujtu Allahun vetë në Ramazan e më kujtu Allahun xhelahu ala kur je në vështirësi ka buchimica njerëzve po më kujtu Allahun kur ka ti kshumica njerëz harrojn, e harrojnë e çetër ka se vapo atë prandaj ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më fal natë sa ka mosse njerëj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë përmendur shfal ai që kom ti fuajën çaj gatrike na këto zot na falna kjo është mirë po beja spokuni e tashu Ramadan do ndrumi i patet më po sa më shumë sa më shumë na mas me fal sa më tepër më fal kjo po shoj me me me me me e lund ngjys e me dal ngjys faloh Allah sot kimi thon kur kush puni se ka mush do të thon që on e tash e pun kry s'ka blazim on ton kërken eza fallloh Allah ja psadok Per mëna zot injalla wala bashani është kjo pjesë tash alamna ton kra më qenë syfër domon hajt përpara se syfër këtu më jua syfër o sahabë bësh masbuka vallahu haje bukun elmetet një, një pjesë më dakika një bardak uji para vetë të dhurtë o zoti mënd kët ditë bëkuma që kom gjenu prënama e falma e ruma familën e... doatë tua që ti i kjeptë lutë Allahun xhallahu wala ti thjesa poh pjesa më e mirë e natës e ditës doja jani Ta është para Ramazan të kiple muquse, në është ta shkon pune, svequrës përsa ba... Më sëhu, Ramazan të rronë. Me bëhet dohë, me bëhet sikëfarë. Me falë namazë, e kështë më radë nga se i dënë Allahu ata që nuk habitën, kërë tjertë habitën. Andaj Allahu në ngritë, në dunjohë në heretë. Allahu gjëllewa në mundësof që me dëvërtet të ngritemi dhe të jemi bujarë. Të jemi me dëvërtet zemërgjonë. E, e, e, e, nga ata që në sofra tonë, në pasurin tonë kanë hisën dhe të tjerdhë por edhe të përhapim me zvete pacën, po sigurin, rahatin duke fillon nga gjuha e diri tek kretirat dhe Allah nga bo nga ropët e ti sinqert kur Allah nuk e harojnë as ditën, as natën as në begati, e as në vërstirësi e as në shëndet, e as në smundje e as në pasuni, e as në varfni as kur qet namosja e loja e llëvole ne Muhamedit me kritike pastaj kur do me dal shpirti mos me e harru atherë se kene harru kur Allahut as ater mos pra me haru prome dal nga kjo do të them la ilahe illallah muhammedur rasulullah me kaç brodifond do tani safa te mos sa te kemi mundsi leroni hapsir edhe por tjera vjetërat qe kan me jasht sepse prap do te mbeten po sot ka mundsi me liru hapsir mes vete kto esh padyshim e kërkuar me fetarisht edhe porosie pejgamberit sallallahu alejhi wasallam me kaç brodifond ألس الله جل وعلا تقنا بران و دريم تونا و پون تونا و تنا بشندت راحت مي پريط اد مو رمضان سيكوث الله جل وعلا كناچ و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه وسلم تسلیما كثيرا